Moi, oprosti mi ono što sam učinio i ono što ću učiniti, ono što tajim i ono što ne tajim, ono u čemu sam pretjerao i ono što ti znaš bolje o meni, ti si onaj koji unapređuje i unazađuje, nema božanstva osim tebe. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahummoj. Pomozi mi da istrajem u spominjanju tebe i u zahvalnosti prema tebi te u lijepom robovanju prema tebi. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika Allahu moj, utječen se tebi od škrtosti. Utječem se tebi od kukavičluka. Utječem se tebi od duboke starosti. Utječem se tebi od smutnji na dunjaluku i patnje u kaburu. Allahumma inni as'aluka al djenneta wa a'udzubika minan nara. Allahu moj, molim te za djennet, a utječem ti se od vatre. Allahumma bi ilmika al -gajbi. وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مذرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم أعلم tako ti tvojeg poznavanja nepoznatog i tvoje moći nad stvorenim ostavi me u životu sve dok je to najbolje za mene a usmrti me onda kada je to najbolje za mene Allahu moj molim te za bogobojaznost tajnu i javnu molim te da govorim istinu i onda kad sam zadovoljan i onda kad sam ljud molim te za umjerenost u bogatstvu i siromaštvu molim te za blagostanje koje je neistrpno molim te za zadovoljstvo koje se ne gubi molim te da budem zadovoljan tvojom odredbom molim te da mi olakša život poslije smrti molim te da uživam u gledanju tvoj lica molim te da žudim susretu s tobom bez štete koja upropaštava i bez smutnji koje dovode u zabludu Allahumoi ukrasi nas imanom i učini nas na pravom putu i da upućujemo na pravi put. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad O Allahu, jer ti si jedan jedini, utočiš te svakom koji nije rodio i rođen nije i kome niko rava nije. Da mi oprostiš grijeke moje, jer ti zaista praštaš i milostiv si. Allahumma inni as'aluka bi anna laka lhamd. La ilaha illa anta vahdaka la sharika laka. Al-Mannan Ya Badi'a As-Samawati wal-Ard Ya Djalal wal-Ikram Ya Hayyu Ya Qayyum Inni As'aluka al-Jannata wa a'udhu bika min an-Nar Allahumma Molim tebe tebi hvala pripada Nema božanstva osim tebe Jedinog i ti nemaš saučesnika Ti koji mnogo daruješ, stvoritelju nebesa i zemlje, vlasniče veličine i plemenitosti, vječno živi, održavatelju. Molim te za džennet, a utječem ti se od vatre. Allahumma inni as'aluka bi anni ašadu anneke anta Allahu la ilaha illa anta l'ahadu samad, alladhi lam jelidu wa lam juladu. Allahu moj, molim tebe da budemo naj koji svjedoči da nema božanstva osim tebe jedinog koji je utočište svemu koji nije rodio ni ti je rođen i kome niko rava nije Zikr nakon selama na namazu <shran> <shran> molim Allaha uzvišenog da mi oprosti tri puta izgovoriti اللهم أنت السلام ومنك السلام كباركت يا ذا الجلال والإكرام الله мой ти سي سلام и от тебе دولزي سلام славلن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملق وله الحمد وهو على كل شيء القدير اللهم لا مانع لما أعطيك nema božanstva osim Allaha on je jedini nema saučesnika njemu pripada vlast i hvala on je moćan nad svim stvorenjima Allahu moj niko ne može uskratiti ono što ti daš i niko ne može dati ono što ti uskratiš Bogatog bogatstvo od tebe ne može sačuvati niti mu pomoći. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. La ilahe illallah mukhlesin lehu'd din walau karaha al-kafirun Nema božanstva osim Allaha Jedinog koji nema saučesnika Njemu pripada vlast i hvala On je moćan nad svim stvarima Nema snage ni moći osim kod Allaha Nema božanstva osim Allaha Robujemo samo njemu Njemu pripada svaka blagodat, svako dobro i lijepa pohvala. Nema božanstva osim Allaha. Iskreno mu ispovjeda mu vjeru, makar to ne bilo po volji nevjernicima. Subhanallah, valhamdulillah, vallahu akbar. Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveći. 33 puta proučiti. La ilaha illallah wahdahu la sharika leh. Lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema božanstva osim Allaha, jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Proučiti Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam On je Allah jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije. I nikomu rava nije. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil Min šerri ma halaq. Wa min šerri gosikim iza waqaba. وَمِنْ شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ U ime Allaha milostivog sa milostnog. Reci, utičem se gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara i od zla mrkle noći kada rada stret mine i od zla smutljica kad smutnje sije I od zla zavidljica kad zavis ne krije. Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbin nas Melikin nas Ilahin nas Min šerjil vaswasil khannas Al U ime Allaha, milostivog samilosnog Reci Tražim zaštitu gospodara ljudi Vladara ljudi Boga ljudi Od zla šeitana napasnika Koji zle misli unosi u srca ljudi od džinnova i od ljudi. Proučiti poslje svakog namaza jedan put, a poslje sabaha i jakšama tri puta. Proučiti ajetul kursiju poslje svakog namaza. Allah la ilaha illa huwa l'hayju l'qayun la ta'kuduhu sinatun wala nanun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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إله إلا الله وحده لا شريكلا له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا يوجد بشأن الله فقط لا يوجد بشأنه Njemu pripada vlast i hvala On oživljavaju smrću je On je nad svim stvarima Deset puta proučiti poslije akšona i sabaha Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tajjiba Wa amalam mutakabbala Allahu molim te za korisno znanje Lijepu obskrbu i posao koji je primljen Ovo učiti poslije selama na sabahu. Dova koja se uči kad se klanja istihara. stihara. Đabir ibn Abdullah radijallahu anhu kaže Poslanik alihi selam nas je učio istihari prilikom donošenja svih odluka kao što nas je poučavao kuranskim surama i rekao bi Kad neko od vas ne zna šta da učini neka klanja dva rekata na file a poslije neka uči. Allahumma inni astahiruka bi'rimit وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به господару из твоего знания дай ми правилно одлуку jer ti možeš a ja ne mogu i ti znaš a ja ne znam ti si poznavalac svih tajni gospodaru ako je ovaj čin dobar za mene za moju vjeru i život ima dobre posljedice na oba svijeta odredi mi ga. olakšaj i blagoslo mi daj u njemu a ako je ovaj čin štetan mi povjeru i život i ako su mu posljedice loše na ovom i onom svijetu odbij ga od mene i odbij mene od njega i odredi mi dobro i učini me zadovoljnim njime kako god da bude neće se kajati onaj koji od Allaha rješenje traži i onaj ko se posavjetuje sa iskrenim vjernicima te na taj način svoj slučaj učini sebi jasnim Allah uzvišeni u tom smislu kaže muašavir hum fil amu فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللّٰهِ Savjetuj se s njima, a kad se odlučiš, pouzdaj se u Allaha. Sura Al-Imran 159. ajet. Jutarni i večerni zika. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. La ilaha illallah vahdahu la sharikalah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسن وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أكذا أمرك نه كعجز أمسينا الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديم رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسن وسوء الكبر Rabbi, a'udhu bita min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Omrkli smo i omrkla je vlast Allahu. Hvala Allahu. Nema božanstva osim njega. On je jediný i nema saúčesnika. Njemu pripada vlast i hvala. A on sve može. Gospodaru moj, molim te za dobro ove noći i za dobro poslije njej. Utječem ti se od zla ove noći I zla koje je poslije nje Utječem ti se od ljenosti I od zle starosti Gospodaru moj Utječem ti se od patnje u vatri I patnje u kaburu Allahumma bi ka asbehna Wa bi ka Wa bi ka Wa bi namut Wa ilajika nesuru Allahu moj Tvojom voljom osvićemo i tvojom voljom omrknjavamo. Tvojom voljom živimo, po tvojoj volji umiremo i tebi se vraćamo. A kada omrkne, kaže se Allahumma bi ka amsina, wa bi ka asbahna, wa bi ka wa bi namut, wa ilajka almasir. Allahu moj, s tvojom voljom omrknjavamo i s tvojom voljom osvićemo. S voljom živimo i umiremo. ويتبئي <تصفيق> سيوارجامو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعك أعوذ بك من شر ما صناعك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت الله تي سي موي غصبار Nema božanstva osim tebe, stvorio si me i ja sam tvoj rob. Ja se držim ugovora i obećanja što sam ih tebi dao koliko mogu. Utječem se tebi od zla kojeg počinih. Ja priznajem tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer samo ti možeš oprostiti grijehe. Allahumma ma osbeha bi min na'matin Au bi ahadin min halqike Faminka vahdaka la sharika Falaka alhamdu walaka shukra Allahu moj Ovo blagodati što je osvanulo sa mnom Ili s nekim od tvojih stvorenja Je od tebe Ti si jedini I nemaš saučesnika Tebi pripada hvala i zahvala Kovo Ko kaže ujutro Izvršio je dužnost Zahvale taj dan ako kaže uvečer zahvalio se za tu noć Allahumma aafini fi badani Allahumma aafini fi sam'i Allahumma aafini fi basari la ilaha illa ant Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa Sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid. Nema drugog božanstva osim tebe. Allahu moj, utječem ti se od nevjerstva, od siromaštva i utječem se tebi od patnji u kaburu. Nema drugog božanstva osim tebe. Tri puta, ujutro i uvečer. Hasbi Allahu la ilaha illahu alihi tavakkaljtu vahu rabbu l'aršil'azim. Dovoljan mi je Allah. Nema drugog božanstva osim njega. Na njega se oslanjam. On je gospodar veličanstvenog arša. Ovo proučiti sedam puta ujutro i na večer. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afija fi'dunja wal'akhira.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 molim te za oprost i spas na Dunjaluku i na Ahiretu Allahu moj molim te za oprosti i spas u mom vjerovanju u mom životu na Dunjaluku u mojoj porodici i u mom imetku Allahu moj pokri moje sramote i zaštiti me od mog straha Allahu moj sačuvaj me od onog što je ispred mene od onog što je iza mene od onog što je desno i lijevo od mene i od onog što je iznad mene. Utječem se tvojom preuzvišenosti od zla koje može doći ispod mene. Allahumma alima al gajbi wa šehada Fatira samavati wal wa ardu Rabba kulli šeji'in wa malike an la ilaha illa ant A'udu bi ka min šerri nafsi wa min šerri šajtani wa širte wa an aktarifa ala nafsi su'an au ađurrahu ila muslima Allahu moj poznavao će nevidljivog i vidljivog stvarao će nebesa i zemlje gospodaru svih stvari i njiho vlasniće sjedočim da nema drugog božanstva osim tebe utječem ti se od zla moje duše i zla šajtana i njegov shirka utječem ti se od toga da počinim zlo prema sebi ili da počinim zlo prema muslimanu bismillahilazi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa hu as samiu al alim kuma allah ime ništa na zemlji i na nebesima ne škodi o svečuje izna ovo tri puta proučiti Radijtu billahi rabba wa bilislami dinan wa bi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar Islam vjera i Muhammed alejhi vjerovjesnik 3 puta proučiti Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith صلحلي شأني كل ولا تكلني إلى نفس طرت عين Oživi i věčný toju miošťu trážím pomoč odbe. Popravi mojaj stanje i ne prepusštajme samom sebi ni treبtaj أك صبحان الله بحده عادد خللق وض نفس ووزين عرس ومداد كلمات. Slava Allahu i hvala mu brojem njegovi stvorenja onoliko koliko je sam sobom zadovoljan težinom njegova prijestolja i brojem njegovih riječi tri puta proučiti Subhan Allahi vabihamde Slava Allahu i hvala mu stotinu puta proučiti La ilaha illa Allahu vahdahu la sharika lafi Lahul mulku walahul hamd. Wahwa ala kulli šeji Qadir. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Stotinu puta proučiti. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbi l'alaminu. Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa hu, wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri je vlast Allahu gospodaru svih svetova Allahu moj molim te za dobro ovog dana za pomoć u njemu za pobjedu u njemu Za svjetlo u njemu, za blagoslov u njemu i za uputu u njemu. Utječen se tebi od zla koje je u njemu i koje je poslije njega. Kad se smrhne, rekne se isto, samo zamijeni, osvanuli smo i osvanula je vlast Allahu. Rasula a.s.m. bi govorio ujutro i uvečer. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimati al-ikhlas wa ala din nabiyyina muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa ala millati abiina ibrahima hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikeen ostvanuli smo na urađeno islamu i sa riječima čistog vjerovanja u vjeru našeg poslanika Muhameda alejselamu i u vjeru našeg oca Ibrahima koji je ispravno vjerovao i predan bio i nikoga nije Allahu ravnim smatrao. Rasulah a.s.m. je rekao ko ujutro kaže لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أقديم Nema drugog božanstva osim Allaha On je jedini i nema saučesnika njemu pripada vlast i hvala on je moćan nad svim stvarima pripada mu nagrada adekvatna nagradi za vrat čeda Ismaila a. s njega se skida deset grijeha on se diže za deset deređa zaštićen je od šeitana sve dok ne omrkne a kada omrkne ako kaže isto slijeduje ga isto sve nesvane Abdullah ibn Hubeib pričao je mu je alejhi salam rekao prouči šta da proučim božji poslanice prouči kul huvallahu falq innas u jutro uveče 3 puta to ti je dovoljno za sve stvari riker pred spavanjem rasulullah alejhi salam svaku noć je kad bi legao u postelju Sakupio svoje šake, puhno u njih i proučio Kul huvallah, falak i nas Zatim bi počeoš od glave i lica potrao svoje tijelo To bi ponovio tri puta Kad legneš u postelju, prouči ajatul kursidju Allahu uzvišenje će ti dati čuvara I neće ti se približiti šeitan sve dok ne osvane Ko prouči noću dva posljednja ajta iz sure El Beqare, dovoljno mu je. To su ajati, amen ar rasul. Auzu billahi min ash shaytanir rajim. Aman ar rasulu unzila ilaihi min wal mu'minun. Kullun aamena billahi wa, bil wa malakih.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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين مِن قبلنا Rabbana wala tahammilna ma la taqata lana bih wa'fu wa anna waghfir lana warhamna wa anta maulana fansurna l l vas ustane neka pri povratku u postelju Ivica Mogrtača tri puta tresne o postelju jer on ne zna šta je posle njega u nju ušlo a kad legne neka kaže Bismika Rabbi wadahtu janbi wabika arfa fa in amsakt nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka ssalihin s tvojim imenom moj gospodaru ležem i dižem se ispod te ako uzmeš moju dušu smiluj se ako je ostaviš u životu Onaj čuvaj onim čime čuvaš svoje iskrene robove. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tuwafaha. Lak mamataha wa mahyaha. In ahyaytaha fahfazha Ti si stvorio moju dušu. I ti je usmrćuješ Tebi pripada na smrt I njen život Ako je poživiš Čuvaj je A ako je usmrtiš Oprosti joj Allahu moj Doista te ja molim za oprost Kad bi Resulullah Aleyhisselam htio leći Stavio bi desnu ruku pod svoj obraz I kazao Allahumma kini adabaka Joma taba'atu ibadaka Allahu moj, sačuvaj me od tvoje kazne na dan kad budeš oživljavao svoje robove. O treba tri puta izgovoriti. Bismika Allahumma amutu wa ahyam. Svojim imenom živim i umirem, Allahu moj. Hoćete li da vas uputim na ono što vam je bolje od toga da imate slugu? Kada legnijete u krevet, proučite. Subhanallah. 33 puta سبحان الله والحمد لله 37, 33 puta الحمد لله والله أكبر و34 puta الله أكبر توفا مي بول اتسلوك اللهم رب السماوات السبعي ورب العرف العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنواء ومنزل التوراة والإنجير والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تآخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين Allahu moj, gospodaru sedam nebesa, gospodaru uzvišenog prijestolja, gospodaru naš i gospodaru svih stvari, stvoritelju zrna i klice, ti koji si objavio te u rat, furkan, utječen se tebi od zla stvorenog. Ti si onaj u je vlasti svakobiće Allahu moj, ti si prvi, prije tebe nije ništa bilo. Ti si posljednji i posljed tebe neće ništa biti. Ti si zahir, iznad tebe nema ništa. Oduži nas duga i izbavi nas iz siromaštva. Alhamdulillahil ladhi at'amana wa sakana wa wa awana فَكَمْ مِمَّا لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْهِ Hvala Allahu koji nas hrani i poji, pored koga nam niko potreban nije i koji je naša pomoć. A mnogo je onih koji skrbnika i pomoćnika nemaju. اللهم عالم الغيب والشهاده خاطر السماوات والأرض رب كل شایء وملیکه Ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitan wa shirki wa an aqtarif ala nafsi su'a aw ajurahu ila muslim Allahu moj ti koji poznaješ javno i tajno ti koji si stvorio nebesa i zemlju gospodaru i vladaru svake stvari svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe i utječem se od zla moje duše od zla šeitana i njegovog širka zaštiti me da ne učinim zlo sebi ili drugom muslimanu Resula alihi selam ne bi legao dok ne prouči sure, sečde i te bareke kada kreneš na spavanje uzmi abdest kao da ćeš klanjiti lezi na desnu stranu اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلك وبنبيك الذي أرسلك Allahu moj, pokoravam ti se, prepuštam se tebi, okrećem svoje lice prema tebi, povjeravam ti svoja leđa i želje i straha prema tebi, utočiste i zaklon se mogu naći samo kod tebe. Vjerujem u tvoju knjigu koju si spustio, u tvojeg poslanika kojeg si poslao. Ako umreš, umrijećeš na urađenom islamu zikr kad se prenesna Aisha radijallahu anha kaže Poslanik alejselam bi kada bi se noću prenuo rekao La ilaha illa Allahu wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wama baynahumul azizul gaffar Nema božanstva osim Allaha jedinog i silnog gospodara nebesa i zemlje i onog što je među njima on je uzišen i on prašta zikr nakon uznemirenja i straha u snu te za onoga koji je opterećen ružnim mislima a'udubikelimati llahi ttamati min ghadbihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa ayy hudurun utecem sallahovim sa potpunim riječima od njegove srcbe i njegove kazne od zla njegovih robova, od šeitanskih navraćanja na zlo i njihovog prisustva.